Vodić. Vodić, za... Vodić za moderna vremena Poštovani slušatelji, dobar dan! Boluje li hrvatsko društvo od egalitarnog sindroma? Držimo li se vrijednosti radikalnog egalitarizma. Smatramo li da svi ljudi trebaju dobiti istu plaću ma koliko znanja i rada uložili. Jesmo li skloni obezvrijeđivati stručne kriterije, a prihvaćati kriteriji poznanstva i rodbinskih veza. Očekujemo li da sve naše probleme rješava država ne želimo preuzeti odgovornost za sebe i obeshrabrujemo li svaku inicijativu. Zašto je u Hrvatskoj propao socijalizam, a niti kapitalizam se ne osjeća najbolje? Ta su pitanja zaokupljala velikog hrvatskog sociologa Josipa Županova. Da naše društvo ima neki veliki problem, sociolog Džupanov je zaključio još 60. godina dok je proučavao zbog čega je propala socijalistička privredna reforma. Godine 1965. županov se zaputio u osječka poduzeća. Za svoje veliko iznenađenje utvrdio je da niti radnici, niti socijalistički rukovoditelji nisu bili skloni prihvaćanju reformi već su aktivno sabotirali projekte političkog vodstva. Osječko iskustvo dovelo je ovog velikog hrvatskog znanstvenika do formiranja teorije o egalitarnom sindromu. Županov je zaključio kako u industrijskom društvu prilično čvrsto egzistiraju vrijednosti tradicionalne radikalne jednakosti po kojoj se ne treba isticati ni u kojem pogledu. Drželi Županova teorija i danas vodu. Je li Hrvatsko društvo i dalje sklono radikalnom egalitarizmu? Pitanje je koje je zaukupilo sociologe, doktora Aleksandra Štulhofera i doktora Ivana Burića. Rezultate svog istraživanja predstavile su na tribini u Matici Hrvatskoj. 70. se pojavio člana koji se zove egalitarizam i industrializam. Ako ga uzmete čitati danas, ne znam da li ćete djeliti moje mišljenje, ali prije nekoliko ljeta sam ga ponovo čitao nakon studijenskih dana i čini mi se još uvijek jako dobro napisan tekst. Jedan od rijetko dobro napisanih tekstu u smislu kreativnosti, uh, empirskih detalja koji nisu sustavni, ali proiznaze iz županovljevog interese za ono što se zbiva oko njega. Ideja egalitarnog sindroma pojednostavljeno je rečeno ideja jednog pogleda na svijet koji ima neke od dimenzije i koji Županov kroz svoje kasnije radovi 90. godina i pred smrt, dakle početkom 2000. i dalje nalazi prisutnim u hrvatskom društvu. On recimo kaže da tranzicijom se pojavi jedan novi element, ali na ovoj individualnoj razini koji on kaže to su utilitarističke vrijednosti koje idu sa tom tržišnom orientacijom. Međutim, moje cijelo vrijeme zapravo tumačio kako ono što on naziva egalitarnim sindrom, vidjet ćemo otprilike što bi to moglo biti danas, da je prisutno živo i dalje u hrvatskom društvu i s te strane, barem za njega, predstavlja poteškoću za razvoj kako ga on vidi. Socijalistička privreda krepala je jer nikad nije mogla učiniti taj skok iz ekstenzivnog razvoja na intenzivni razvoj, napisao je sociolog županov. Socijalistička privreda je teško postizala kvalitetu ma koliko proizvodila i radnika zapošljavala. Zapravo je u prosjeku proizvodila gubitke. Ali to u društvenom smislu nije bilo bitno jer je vladajuća klasa živjela od upravljanja siromaštvama. Bitni klasni interes bio je održavanje siromaštva u gradskim jezgrama u koje se sa sela dovlačilo slabo obrazovano radništvo bez svijesti o vlastitom interesu. Da bi taj sporazum funkcionirao, vladajuća klasa morala ponuditi nešto radničkoj klasi. A to je bila zagarantirana plaća, piše Županov. Dolaskom u grad i zapošljavanjem u industriji nisu se međutim promijenili i tradicionalni stavovi novopečanog proletarijata. Početno ishodišnu točku egalitarnog sindroma Županov vezu uz agrarnu prošlost ovog dijela Europe. Agrarnu prošlost gdje je za njega onaj on ključni moment zapravo ta nekakva stabilnost života, želja za predvidljivošću koja je do neke mjere moguća a onda i nije i ideja da zapravo zemlja koju imamo budući da se sjedilačkim zajednicama je nekakav ograničeni resurs. Mi moramo se brinuti kako to državati i naravno kako raspodjeljivati ono što proizlazi iz tog, tog resursa koji je nekad bio djelomično, zajednički u smislu zajedničke zemlje, a djelomično i naravno privatno obiteljsko vlasništvo. Radikalni egalitarizam donosi jednu snažnu ideju koja izgleda kao pozitivna, ideju pravednosti. No ta ideja ima ugrađenu pogrešku jer niti jedan čovjek nije posve pravedan. Ljudi su toga svjesni, pa se ideja o pravednosti nekako prenijela na razinu države. Budući da pojedinac nije pravedan, treba postojati pravedna država koja misli i radi za nas i u našu koristu. Ideja o pravednoj državi nije nikako ostvariva, pa u praksi rezultira osjećajem da svatko tko živi bolje od mene nije dobar čovjek. Za mnoge je seljake uspjeh nekog drugog bolniji od vlastitog neuspjeha, što prilično dobro odgovara hrvatskom javu, napisao je Županov. Priča koju Županov pričuje, kaže, postoji dakle, ta, jedno, ta jedna kulturno nasljeđe koju socijalizam zapravo koristi na dva načina ovo se malo moja interpretacija. Jedan je da socijalizam naravno sa svojim egalitarnim vrijednostima amplificira ovu ideju jednakosti, pravde, svima podjednako i slično. Ali s druge strane bi se mo možda moglo reći ja županov sigurno to nije zanemario taj aspekt je da zapravo ta ideja egalitarnosti jedan savršen način da se čuva partijski monopol. Ako se sjetite antičke priče o rezanju onih stabljika žita koje rastu iznad drugih, odnosno onih makova koji rastu ove, iznad drugih, pa je tarkvinije reže da bi svom sinu posla poruku, oni koji se izdivnu, oni su ti konkurentni za vlast, te od nas ređene. Dakle, mislim da tu postoji taj drugi dio gdje, gdje jednopartijski sustav koristi egalitarne ideje zapravo da bi održavao političku moć. Josip Županov je smatrao da je u socijalizmu stvorana koalicija između političkog vrha i radničke klase. Ta koalicija nije bila ravnopravna, bio je to odnos patrona, zaštitnika i štičenika. Da bi takva pogodba funkcionirala, trebalo je nešto i osigurati za radničku klasu, a to je bila stabilnost zaposlenja i plaće. Veliku ulogu je imalo i podrijetlo radničke klase koja je dolazila iz krajnje bijede i siromaštva. Radikalni egalitarizam bio je sastavnica te koalicije, piše Županov. To je eliti omogućilo lakše upravljanje sustavom. I kao što sam rekao, županov smatra, naravno djeluje barem paradoksalno na prvi pogled da i devedesetih nakon velike promjene političke i ekonomske fonda pa sigurno i socijalne i, socijalne, i socio da svejedno egalitarni sindromi dalje perzistira. Županov sasvim sigurno o, nije bio apologet, neoliberalnog kapitalizma kako god hoćete. njegovo pisanje o specifičnom razvoju kapitalizmu u Hrvatskoj zapravo je dobro ove, sažet u toj sintagmi divlji kapitalizam. On misli da je jedan dio, kako da kažem, jačanja tih egalitarnih vrijednosti, odnosno specifičnih egalitarnih vrijednosti i socijalizma upravo reakcija na ono što se vidi u okruženju u kom se zbiva pretvorba i privatizacija političkim kanalima. Jedan od načina na koji je socijalistička elita održavala svoju vlast i status quo je bio povremeni skok unatrak, povratak korjenima. To je osobito bilo strašno u vrijeme kulturne revolucije u Kini, ali i socijalistička Jugoslavija je imala sličnih valova. Zapravo zbog same prirode industrijske proizvodnje, koja zahtjeva stručnost i kreativnost, dolazilo bi do uzljezanja jednog novog segmenta društva, jedne nove srednje klase. Oni su unosili nemir i neizvjesnost u postojeće društvene okvire. Tada bi se stara elita pokrenula u kampanju protiv socijalnih razlika, piše Josip Županov. Kampanja bi krenula svrha uz zaglušnu ideološku grmljavinu koju su upratile represivne i restriktivne mjere. U tranziciji je stara elita ponovila svoje trikove Mada ovaj put nije imala mogućnost za represiju. Je li radikalni egalitarizam, kako ga je opisao sociolog Josip Županov, toliko ukorjenjen u hrvatsko društvo da je djelomično kriv za naše neuspjehe u tranziciji? Je li ta sociološka teorija iz 70. ih godina na čvrstim nogama? To su ispitivali sociolozi dr. Aleksandar Stulhofer i dr. Ivan Burić vidiš, stvarno, niko nije opracionalizirao teoriju za koju smo bojca mislili da je i dalje mislim, ako se nevaram. Da je najzvećeni model razvijen u Hrvatskoj sociologiji. Naravno, po tim mislimo teorijski model kako mi doživljavamo teoriju, a to je da može biti provjerljiva, to je da ona daje neke neka očekivanja vezana uz stvarnost, znači neku predikciju i naravno da je, da je na neki način dovoljno jednostavna i elegantno da se u može raspraviti bez suvišnjih nijansa koje, po kojima je sociologija ove, tako dobro poznata. Postoji određena bojazan da se, e, za mene ideološka bojazan, ne zna da se županovljeva koncepcija egalitarnog sindroma doživi kao napad na egalitarizmu kao takav. Te bi samo pocijetiti da sve ruže ne mirišu, to je onima koji sade dobro poznato. Isto tako, kad pogledate literaturu moralne filozofije, postoji enormno puno rađešiti koncepcija egalitarizma koji vjerojatno uz puno pojednostavljanje variraju od neke klično radikalne verzije egalitarnosti šansi, koja je uvijek i dijelom utopijska, do neke prično radikalne varijante egalitarnosti, nagrada, raspodjela i tako dalje, koja je također utopijska ovaj, u velikoj mjeri. U tom smislu Županov na jednom mjestu daje još jedan termin kojim pokušava opisati ovu, Ovaj nekakav morbidni, s obzirom da je sindrom tu, ovaj, dakle, uh, verziju egalitarizma, zovuči ga radikalnim egalitarizmom. Mislim da je potpuno krivo optuživati Županova, na onako poznete njegov život, biograf i tako dalje, sasvim sigurno županu nije bio antiegalitarist u ovom genovom smislu, koji zapravo naravno ne postoji. Teorija egalitarnog sindroma se izvorno sastoje od sedam elemenata, ali Buriće Štulhofer su posljednja tri elementa sažali u jedan, njega su nazvali intelektualni egalitarizam. Rešopanavljiva ideja teorije egalitarnog sindroma počiva na sedam dimenzija. Ono što mi se čini da je, da je ishodišna točka, premdobom ne pravi tu neku osobitu hierarhiju, je kognitivna perspektiva ograničenog dobra. I on kaže, ono što je karakteristično za ovaj pogledan svijet, je vjerovanje da ono što imamo je zatvoreno odnosno ono što imamo je ograničeno. I s obzirom da je ograničeno, dakle nemamo tu ideju da se može, da može rasti, da možemo stvarati više, s obzirom da je ograničeno moramo ono na što pazimo je kako to dijeliti, kako to čuvati, kako to dijeliti. I stoga proizlazi druga, druga dimenzija redistributivne etike, a to je s obzirom da imamo ograničene resurse, ključno je raspodjeljivati na neki način podjednako. To onda implicira i ono što Županov zove normom megalitane raspodjele. Razlike nikako ne smiju biti prevelike. Ih treba ograničiti to centralno, regulirajući ovo, ograničiti nejednake prihode tako da je nejednake nagrede. I onda kreću četiri dimenzije koje se zapravo bave individualnom inicijativom kreativačnog. Najveći problem hrvatskog društva zapravo nije ideja o egalitarnoj raspodjeli jer je ona toliko tradicionalna da joj pomalo svi naginjemo. Ono što priječi razvoj je ideja da smo svi jednako kreativni i jednako sposobni, što nije točno i s time bi se već jednom trebali pomiriti. Egalitarni sindrom obuhvaća antiprofesionalizam, negativno stajalište prema stručnosti, vladavinu osrednjosti koja kažnjava isticanje, antiinovativnost koja po župonovu proizlazi iz nesklonosti promjenama. Intelektualni egalitarizam opisuje mišljenje poput to što je netko obrazovaniji ne znači da više zna. Ime pod ruku ide ideja o poduzetništvu kao lopovluku i mantra o nekoj sretnoj i pravednoj državi. Obsesija o privatniku gdje kaže to je nešto što je socijalizam i tekako ono dakle ideju da je privatnik lopom neko ko se hoće obogatiti na ovaki način itd. Antiprofesionalizam u tom smislu da je generalni stav, da norme i pravila ono što čini profesionalnih etika je da je puno manje bitno od onoga kako zapravo se obraćamo sa drugima i ovih račitih društvenih, neformalnih društvenih normi koje bi trebali zapravo voditi ponašanje umjesto nekih impersonalnih normi, ako se sjetite, Weberove etike, profesionalne etike kad govori o birokraciji dalje. Županov govori kako je intelektualna, ura, intelektualna uravnilovka, dakle on definira kroz antinoativnost i antikreativnost, također, znači kad drugim ječe on to povezati sa tom trajselnom idejom da stvari koje su potvrdili u su najbolje. Šta, nemamo šta mijenjati, nemojmo šta eksperimentirati, nemo, nemojte imati dolazi s tim novim, mi znamo kako to ide. I četvrto, anti-intelektualizam -int u tom smislu, ovaj, da zapravo smo svi jednako sposobni razmišljati, shvatiti, kritizirati i tako taj. Svi smo eksperti za sve, na neki način. Egalitarni sindrom možemo razumjeti i kao specifični pogled na svijet, kao neku vrstu alata za snalaženje u životu. Štulhofer i Burić ispitivali su je li taj alat i dalje prisutan u hrvatskom društu. Čemo smo koristili dva uzraka, studentski u prvoj fazi i onda zapravo uzrak javnog mjenja Ovo klasičan, stratificirani i više etapni uzrak javnog mijenja. Vrlo kratko o postupku. Dakle, postoji danas jedan standardni postupak koji se koristi da bi provjerili ne što je tamo u svijetu. To možete na daji ćete način. Da provjerili jednu vrlo specifičnu teoriju, Županov kaže, postoje nešto što se zovem sindrom. sindromom i ako to postoje, ono je određeno sa sedam specifičnih dimenzija. To je njegov model i to treba testirati. Način da se to testira takozvani konfirmacijska faktorska analiza. Ono što smo pokušali napraviti u drugom istraživanju koje smo proveli na općoj populaciji to je odgovoriti na pitanje da li je teorija egalitarnom sindromu još uvijek aktualna. Pokuali smo pronaći nekakve moguće odgovore koji bi bili na tom tragu. Drugim riječima Postavili smo se pitanje da li možemo govoriti o egalitarnu sindromu kao nekakvom faktoru nekakve kulturne inercije. To jeste kao nekakvom persistentnom sociokulturnom fenomenu ili sociokulturnom fenomenom koji još uvijek danas na određeni način objašnjava nekakve društvene fenomene na koje upučiva u svojim tekstovima. U tom kontekstu postavili smo si dvije hipoteze. Prvu smo nazvali hipotezu o kulturnoj enerciji, a drugu smo nazvali hipoteza o posljedicama kulturne inercije. Krenuli smo od pretpostavke da će snažnije prihvaćanje egalitarnog sindroma biti zabilježeno u slučaju osoba koje su niže pozicionirane na nekakvoj ljestvici socioekonomskog standarda, koje su niže u obrazovanja i koje su starije dobi. Druga hipoteza koju smo nazvali hipoteza o posljedicama kulturne inercije na neki način direktno se naslanja na suštinu županovljeve teorije, a ona zapravo pretpostavlja da prihvaćanje egalitarnog sindroma djeluje ili funkcionira kao svojevrsna socijokulturna kotnica, da priječi zapravo socioekonomski razvoj. Dakle, ako pokušamo na neki način e, sumirati nalaze ove analize, onda možemo reći da prebivalište u ruralnim naseljima, niže obrazovanje i kave i VKV zanimanje na određeni način su povezani sa intenzitetom usvajanja egalitarnog sindroma. Dakle, to su varijable koje su statistički značajni prediktori u ovom slučaju. Drugim riječima, ono što je najbitniji zaključak ovog testiranja to je da su strukturalna obilježja, dakle obrazovanje, zanimanje, to socio socioprofesionalni status i mjesto stanovanja, da su to glavni prediktori egalitarnog sindroma, a ne dob. Dakle, dob, to jeste vremenski kontekst ili socijalizacijski kontekst u ovom slučaju nije značajan. Analiza je pokazala da dob ispitanika nije značajan za pojavu egalitarnog sindroma i da je prisutan čak i u današnjoj studentskoj populaciji. Je li prisutan zbog toga što se pokazao kao dobar alat za preživljavanje i snalaženje? Ili je on pokazatelj naše tragične nesposobnosti da napredujemo? To ostaje motiv za nova istraživanja, rekli su na kraju prezentacije Ivan Burić i Aleksandar Stulhofer. Zaključak, testiranja ovih glavih hipoteza, one u velikoj mjeri prema našem mišljenju idu u prilog Krupanovljene teorije. Pod upiru neke od najbitnijih zapravo teorijskih propozicija o kojima je govorilo Županov. I prije svega to se odnosi na sljedeće tri točke. Prvo, dakle, što je najbitnije, sama prosječna vrijednost egalitarnog sindroma u Hrvatskoj izbjeraj na našem skadu je 3,87, što zapravo govori o tome da vrijednosti idu prema zoni visokog prihvaćanja. Drugo, ono što također zanimljivo to je da generacijska pripadnost nije statistički značajan prediktor usvojenosti egalitarnog sindroma, već su tova strukturalna obilježja o kojima smo govorili, dakle, mjesto stanovanja, obrazovanje i socioprofesionalni status. I treća točka, to je upravo ovo što smo malo prije najvali, dakle, nekakve regionalne ili najbitnije regionalne performanse povezane su u predpostavljenom u pretpostavljenom dakle, smjeru sa vrijednosti egalitarnog sindroma. Dakle, Županov je zaista vrlo inspirativan i u pogledu određenja teorijske podloge za istraživanje suvremenih posebice ovih razvojnih problema, ali s obzirom na činjenicu da čitavući ponovo njegove knjige zaista sljedočite u jednom briljantnom znanstveniku i jednom briljantnom drustvenu analitičaru koji je očito dobro detektirao pojedine fenomene koje karakteristike, ja bih to tako rekao, ide u dakle u kojima svjedočimo i dan danas, a ne samo u kojima je on svjedočio prije 30-40 godina. E, hvala vam lijepo. O tomu je li egalitarni sindrom sociologa Josipa Županova samo teorijska fantazija na tribini Matice Hrvatske, govorili su dr. Aleksandar Šluhofer i doktor Ivan Burić. Emisiju Vodič za moderna vremena pripremili su urednica Vesna Turtula i ton majstor Tomislav Rimac.